Його план атаки. Найпівденніший кряж Урвальських гір, хребет 4, з його темними схилами і крутими вершинами, купався в золотистому вечірньому промінні. Він простягався на південь і закінчувався величезною скелею, у якій була висічена сама Оспрія. Між містом і пагорбом, на якому розташувалася штаб-квартира тисячі мечів, розкинулася глибока зелена долина, усіяна польовими квітами сотень відтінків. Річка Сульва... Звивалась по її дні, прямуючи до далекого моря, пофарбована призахідним сонцем в оранжевий колір розплавленого заліза. У старому оливковому гаю щебетало птаство, у хвилясті високій траві стрикотали коники з трибунці, вітер цілував обличчя Коски, змушуючи героїчно тріпотіто Пір'їну в його капелюсі, який він тримав в руці. На згилах північніше від міста розкинулись виноградники. Зелені ряди винограду на запалюжених пагорбах привернули увагу коски і наповнили його рот слиною. Він відчув майже болісну тугу. На цій землі були розтоптані найкращі врожаї у світовому колі. «Боже, милостивий!» – прошепотів він. «Прекрасно!» – видихнув принц Фоскар. «Ви ніколи раніше не бачили неперевершену оспрію вашої величності? Я чув історії, але дух перехоплює, чи не так?» Місто було збудовано на чотирьох велетенських карнизах, урізаних у скелю кремового кольору. Кожен був оточений власною гладенькою стіною, нашпигованою переплатінням дахів, куполів і башт. Старовинний імперський акведук витончено спускався з гір, упираючись у свій крайній вал. Він мав щонайменше 50 арок. Найвища з них була разів у 20 вища за людину. Цитадель неймовірним чином трималася за найвищу скелю, прикрашену чотирма великими вежами, що стирчали на тлі блакитного неба. Поволі сідало сонце, і у вікнах запалювались лампи. Контури міста вкривалися краплями світла. «Немає іншого такого місця, як це!» – мовченка. «Майже шкода поплюжити його вогнем і мечем», – зауважив Фоскар. «Майже, ваша величність. Але це війна. Такі вже наші інструменти!» Коска чув, що граф Фоскар, який став принцем Фоскаром після нещастя з його братом у знаменитому борделі в Сіпані, був інфантильним, недосвідченим, слабкодухим юнаком, тож його приємно вразило те, що він поки що бачив. Хлопець був рум'яний, щирий, радше вдумливий, ніж слабкий, радше адекватний, ніж безкровний, радше вічливий, ніж безхребетний. Він дуже нагадував Коску в його віці, тільки з точністю до навпаки, звісно ж. «Здається, дуже потужні фортифікації» пробурмотів принц, роздивляючись мури і башти в окуляр. Так, справді, Оспрія була найвіддаленішим форпостом Нової імперії, зведеним як бастіон проти невтомних баолійських орд. Деякі з цих стін стримували дикунів понад п'ятсот років. То цілком можливо, що герцог Рогонд просто відступить під їхній захист. Здається, він завжди намагається уникати битви. Він дасть бій ваші Величність, сказав Андіч. Повинен, прогуркотів Сесарій. Або ми просто станемо табором у його прекрасній долині і чекатимемо, поки він зголодніє та муситиме вийти. «Кількісно ми переважаємо його втричі», – пискнув Віктус. Коска не міг не погодитись. «Бід стін є користь лише тоді, коли чекаєш підмогу. А зараз лізі восьми, на допомогу ніхто не прийде. Він мусить битись. Він битиметься. Він увічий». Якщо в чомусь Коска й тямив, то це увічий. «Можу визнати, у мене є певні побоювання». Фоскар нервово прокашлявся. Як я розумію, ви завжди пристрасно ненавиділи мого батька. Пристрасно? Ха, Коска відмахнувся. За молоду я дозволяв собі йти за пристрастю, але я засвоїв чимало жорстких уроків, що свідчить на користь холодного розуму. У нас із вашим батьком були розбіжності, але я перш за все найменнець, було б злочинним непрофесіоналізмом дозволяти особистим почуттям впливати на вагу мого гаманця. Так-так, Віктус глузливо глянув на нього, навіть глузливіше, ніж завжди. «Три мої найближчі капітани!» – Коска театрально махнув у їхній бік капелюхом. «Зрадили мене і посадили на моє місце Меркато. Вони мене трахнули по самі помідори, як кажуть усі пані. По самі помідори, ваша величності! Якби я хотів комусь мститись, то цим трьом купам лайна!» Коска реготнув, решта теж, і незручна атмосфера швидко розвіялася. «Але ми можемо бути корисні одне одному, тож я все їм пробачаю, як і вашому батьку. Помста не гарантую людині світлого майбутнього. Якщо її поставити на шальки тарезів життя, вона нічого не важитиме. Не хвилюйтеся за це, принце Оскара. Для мене головне бізнес, і якщо ви мені заплатили, я цілком і повністю ваш. Ви сама великодушність, генерале Коска. Я сама жадібність, це не те ж саме, але згодиться на крайній випадок. Тепер, може, повечеряємо хтось із вас, джентльмени, хоче випити. Учора ми знайшли ящик дуже хорошого вина в садибі вище за течією і. краще спершу обговоримо стратегію, доки не стали надто легковажні. Пронизливий голос полковника Ріграта ніби пройшовся терпугом по зубах Коски. То був гостролиций, горстроносий, самовдоволений чоловік далеко за тридцять у ретельно випрасованому мундирі. Колись він був правою рукою генерала Ганмарка, а тепер Фоскара. Ймовірно, саме він був мозковим центром талінської операції. Зараз, поки всі ще при здоровому глузді. Повір мені, юначе, промовив Коска, знаючи, що той хоч і був уже і не юнаком, але ще й не чоловіком. Мене з моїм глуздом складно розлучити. У тебе є якийсь план? Є. Yeah. Рігати з розмахом махнув своїм жезлом. Любчик вийшов із задінку найближчого оливкового дерева і потягнувся до зброї. Коска відправив його назад із ледь помітною посмішкою та кивком голови. Ніхто цього навіть не зауважив. Коска був солдатом майже все своє життя, але так і не зрозумів, навіщо насправді потрібні такі жезли. Людину таким не вб'єш, це точно. Він не годиться ні як кілок для намету, ні як дрова, на яких можна приготувати хороший шмат м'яса. Можливо, таким чухають важкодоступні місця на спині? Чи стимулюють анус? А може, вони просто потрібні, щоб позначити дурнів? Коли Ріград самовпевнено тиснув своїм жезлом на річку, Коска дійшов до думки, що для останнього жезлу добре годиться. Є два броди через Сульво – верхній і нижній. Нижній набагато ширший і надійніший. Полковник показав місце, де стара імперська дорога впиралась у річку. Мерехтва вода виблискувала на дні долини. Але верхні за кілька кілометрів уверх по течії теж згодиться цієї пори року. Кажеш, два броди. Усі знали, що тут два бісові броди. Коска вдало скористався одним з них, коли прийшов до Острії на зустрічі з великою герцогинею Сефелін і втік через інший, коли та сучка спробувала його отруїти. Коска дістав із кишені свою побиту фляжку, ту, що в нього кинув морві розціпання. Він відкрутив кришечку. Ріград різко на нього зиркнув. Я думав, ми питимемо після того, як обговоримо стратегію. Це ти думав, а я просто тут стояв. Коска заплющив очі, глибоко вдихнув, перехилив пляшку, зробив великий ковток, тоді ще один, відчув, як прохолода наповнює рот і спускається в суху горлянку. Ковток, ковток, ковток. Він радісно видихнув. Немає нічого кращого, ніж випити ввечері. Можна мені продовжити? нетерпляче зашепів Ріград. Звісно, хлопці, не поспішай. Післязавтра на світанку ви поведете тисячу мечів через Нижній Брід. Поведу? Тобто попереду? А де ще має бути командир? Коска обмінявся з пантеличеними поглядами зандічем. Де завгодно, але не попереду. Ти колись був у самому авангарді битви? Шанси загинути там дуже високі. Надзвичайно високі, сказав Віктус. Ріград заскрипів зубами. Ведіть звідки хочете, але тисячі мечів перейдуть Нижній Брід за підтримки наших союзників із Етрісані та Цесале. «У герцога Орагонта не буде варіантів, крім кинути проти нас усі свої сили, сподіваючись розбити вас, поки ви переходите річку. Ми зайдемо з флангу і...» Він багатозначно вдарив жезлом по долоні. «Ви вдарите їх жезлом?» Ріграта це не повеселило. Цікаво, чи щось колись узагалі його веселило. «Сталлю, сер, сталлю! Ми остаточно їх розгромимо, змусимо їх втікати і покладемо край Лізі восьми». Зависла довга пауза. Коска насупився до Андіча, а то й у відповідь. Сесарій і Віктус хитали одне до одного головами. Ріград нетерпляче постукав жезлом собі по нозі. Принц Воскар знову нервово прокашлявся. «Що думаєте, генерал Коска?» Хм. Коска похмуро похитав головою і задивився на блискучу річку. Хм. «Хмм...» Приклав до губ палець Віктус. «Пффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф Коска зняв капелюх, почухав голову і знову вдягнув його, віддавши при цьому щигля пер'їні. Треба розуміти, ви не схвалюєте? <тас> спитав Оскар. Невже я висловив своє побоювання голос? Отже, я не можу їх стримати. Я не певен, що тисячі мечів годяться для такого завдання. Не певен, сказав Андіч. Не дуже годяться, сказав Віктус. Незадоволений сесарій мовчав. Хіба вам мало заплатили за ваші послуги? Вимогливо спитав Ріград. Коска григотнув. звісно, немало. І тисячі мечів битимуться, можете не сумніватись. Битимуться кожен, підтвердив Андіч. Як чорти? додав Віктос. Але як їхній генерал-капітан, я перш за все думаю, як змусити їх битись. За короткий період вони втратили двох лідерів. Він схилив голову, ніби шкодував про це і не мав з цього жодного зиску. Меркату, а потім вірного. Сесарій зітхнув так, наче він і був одним із головних ініціаторів змін командування. Їх змусили виконувати допоміжні функції, ходити в розвідку, нарікав Андіч, зачищати фланги, прогорчав Віктос. Їхній бойовий дух на катастрофічно низькому рівні. Їм заплатили, але гроші ніколи не були головним мотиватором, що спонукає людину ризикувати життям. Особливо наймиця, варто було б сказати. Якщо кинути їх у пряме зіткнення з упертим бічайдушним ворогом, ні здря до ні здрі. Я не кажу, що вони зламаються, але, ну...» Коска скривився, повільно чухаючи шию. «Вони можуть зламатись». «Сподіваюсь, це не приклад вашого сумнозвісного небажання битись», усміхнувся Ріград. «Небажання битись? Спитай будь-кого, я справжній тигр!» Віктус пирхнув шмартлями собі на підборіддя, але Коска не звернув уваги. «Ідеться про те, аби підібрати правильний інструмент для конкретного завдання. Люди ж не рубають дерева рапірою. Вони беруть сокиру. Ну, якщо вони не кінчені, довні. Молодий полковник було рота, щоб заперечити, але Коска заговорив перший. «План цілком гідний. Я безостережно вітаю вас із цим, як військовий військового». Ріград замовк, не розуміючи, насміхаються з нього чи ні. Хоч неймовірно, що насміхалися. Не але буде мудріше, якщо саме ваше талінське військо нещодавно випробуване в Вісцеріні, а потім у Поранті, віддане своїй справі і звикле перемагати з потужним бойовим духом. Перейде нижній брід і зіткнеться з Оспріцями за підтримки ваших союзників Зетейсані та Цесали і так далі. Він махнув у бік річки фляшкою, що, на його думку, була значно кориснішим аксесуаром, ніж Жезл, адже Жезл тебе не напоїть. Було б краще таємно розташувати тисячу мечів на височині, щоб чекали слушну мить, щоб швидко перейшли в верхній брід і вдарили ворогу в тил. Найкраща позиція, щоб атакувати, пробурмотів Андіч. Віктос усміхнувся. Коско перестав махати пляшкою. Таким чином ми використаємо нашу непохитну відвагу та нашу палку пристрасть там, де вони найбільше годяться. Лунатимуть пісні, слава буде здобуто, історію буде написано. Орсо буде королем, він легенько кивнув Оскару. Як і ви свого часу, ваша величність, Фоскар насупився, дивлячись на броди. Так, так, я розумію. Втім, справа в тому, що. Тоді домовились, Коска закинув руку йому на плече і повів до намету. Чи не сказав, що видатні люди часто йдуть одному напрямку? Здається, він, то ходімо в напрямку вечері, друзі мої. Він тицнув пальцем на темні гори, де виблискувала Оспря. Присягаюся, я такий голодний, що ціле місто з'їв би. І під дружній сміх, він зайшов у намет.